واما كونه موجبا للقطع <تصفيق> بان من اظهر الله تعالى المعجزه على يده تصديقا له في <تصفيق> دعوه الرساله كان صادقا فيما اتى به من الاحكام ما تن رحمت الله عليه رست والعلم الثابت به لك ليدا غرض ما تن لديمه مختصر دو غرض دي اه ولغرض ما تن رحمت الله عليه وبل حكم زكركوي لا فرده نوع مذكوره دوام غرض ما تن رحمت الله عليه دفت السؤال ده دا متن چېماتین ل کلی د غه رض د ماتین ل د مت نه دوه خبري دي اول غ رض د ماتین رحمتلهلیغزی ک کووي یو بل حکمه لپاره دی نو مزکورې دویم د زی کووي د فدي سواله دولي دو و چې خبرې رسول دی پاه یو حکم دا ده سییجی بل مل استدلالالیه دا به مفید لپاره دی علمي علمي استدلالوي نن ذکر کوي دویم حکم د یاي چې دویم حکم دا ده چې اغا علم څه ثابت په خبره رسول باندې وي دا به مشابه ویل اغا علم سره څه ثابت به ضروري وي په طریقې دي تواتر سره یو شی معلوم څه په هيڅ سره یو شی معلوم څه یا په اولیات بدیهات سره یو شی معلوم څه نو لك څنګه چې اغایلم یقیني وي دا رنگه د اغایلم بم یقیني وي د یای ته دويم حکم لپاره دی نو یو مذکور داده چې اغایلم چې اغا ثابت ویل خبره رسول نه دا به مشابه ویل اغایلم سره چې کوم به ضروره بل بده ثابت وي په دې کلام د ماتن رحمت الله علیه باندې اشکال <سؤال> راټه هغه د دې تا په کلامینو کې تنافي او تناقض راغی ځکه د سابق کلام نه معلومه چې نو سنن خبره رسول هغه موجب لپاره د علم استدلال ده. او نن رته یایې چې نه د مشابهه له هغه شی سره چې هغه ثابت وي به ضروره نو کوم څه چې ثابت به ضروري اغه ضروري او بدیهی وي لمخکې کلام نه معلومه و چې دا موجب لپاره دی علم استدلالي دا چې اغه دلیل دللره او نن رته یی چې نا دا مشابه دا ل اغه علم سره چې اغه ثابت وی به ضروره نه معنی دا چې دا بدیهی ده مستند اله دلیل نه ده د مخکې کلام نه ثابته سولا چې دا علم حاصله خبر رسول نه دا مستند اله دلیل ده جنن کلام نه معلومه سوالات نه دا بدیه ده مستند اله دلیل نه ده نو استناد او عدم استناد مستند دلیل ته دا یا نه ده نو دا تنافی په ما بین د کلامینو د ماتن کده نو د راغیل دیني جواب وک شه دغه تشبیه چې ماله بدیه سره ور کړی ده د خبره رسوله اغا پیا ته بار دی تيقون او دي سبات سره ده اغا پیا ته بار دی ضرورت او دي ادمه سينه دل دلیل کیندا نو حاصل دی جوابدار او ته سم او ویله چې دا مفید لپاره دی علمي استدلال دی علمي حاصله خبر رسول نه دا به مستند دلیل لرو وین او پېدلې علمي حاصله خبر رسول دا به مستند دلیل لرو خو په یقین کې به د څه نه لیدنه حاصلې کیږي لکاکوم څه دې هغه نه حاصلې کیږي چې هغه به ضروره ثابت سووي وي په پدله نو غت تشبيه څه ما ور کړې ده هغه په دې ضرورت کې په دی, دی معنا نه ده چې دې به استناد دلیل ته نه راغلي کما ذکره سائلہ لکه معترض دا ویلي بلکې دغه تشبيه ما ور کړې ده په تيقونی او شوباته لکه کوم شی چې به ضرورت ثابت سي هغه ثابت وي او يقيني وي نو دا رنګا چې په خبره رسول سره یو شی ثابت سي دا به ثابت او يقيني وي نو دغه تشبيه په تيقونه او په صبات کې دا هغه په ادم استناد او دلیل کې نه دا حتی يره د ما يره له هغه اشكال او اعتراض وارد نشه شارح رحمت الله لري شرحه لیکلره و اما و اما كونه موجب للعلم غرض د شارح له تعلق د دې شرحه نه پنځه غرض دي اول غرض اغه ذکر کوي دلیل لپاره دی کلام کلامه دویم دی ذکر کوي د فدیوهمه دریم دی ذکر کوي ته اند مرجه او د فدیه سوال کوي څلرم غرض اغه ذکر کوي څلرم غرض اغه ذکر کوي وضاحت کلام د ماتن فهم سهلو سره پینځم غرض اغه ذکر کوي د سوال او تفریذ ذکر کوي په دې کلامه سابقهه مذکوره باندې مولوی څه غرض د شارح رحمتو الله علی لټالیک د دې شرح نه پینځ خبرې دي اول ذکر کوي دلیل لپاره دې کلامه مذکور دي ماته نه دویم غرض دې ماته نه رحمت دویم غرض د شارحه ذکر کوي د فدی وهمه دریم ذکر کوي تاین د مرجه او دفع دی سوال کوی سلرم زکر کوی وزاحد دی کلام د ماتین پا امسل و سره پنزم زکر کوی دفع دی سوال او بیان د تفری پا کلامی مزگورا سابقه بنده نو حاصل داره دیایی تی ماتین رحمت اللہ علی اول حکم چې دی کار کولی پار دی نوعی ثانی په دی کې دو دعوی وکلللی ایو دعوی دعوی دا وکللل سداغ خبر رسول موجب لفاره ده علم ده. دو یه ما دعوه ده وکلله. چه ده علم استدلال ده. ده مستند الى الدلیل ده. ده اول ده پاره دلیل چه ده؟ پا دو دعوه بنده پوشوی. چه ماتین رحمت و لالهی پا ما سبقه که. چه رنبه حکم زکر که ده نوعی سانه ده پاره. آلتا دو دعوه اگانه وکلله. یه و دعوه ده وکلله. چه ده موجب لفاره ده علم ده. دویمه دعوی دا وکړلا چې دا غایلم استدلالي ده دا. دا مستند د دلیل لره د اولي دعوی د لپاره دلیل سره دا موجب دیایلم د لپاره اولي ده په موجب دیایلم د لپاره دی وجن ده چې دا, دا خبره یقیني ده چې هغه څوک چې الله د پلاس بندي معجزه ظاهر کی مقصود لدی معجزینه تصدیق د دې شخص وی فدا وی د رساله کې تصدیق راځي په معنا دی نسبه تصدق سره نو څې کړه دی صدق د ترا غي نو نفس صدق فيما اتى به د بيقيني وي نفس صدق او چې یو څو یو خبر کې صادق وي رښتونی خبرو وي هغه مفید د علم لپاره وی کنه نو معلومه شول چې دا به مفيد لپاره دی ترسیم دي د تاسو نه واغښ کنه وو پیدال څنګه مو ویلې دا موجب دی علم دی 파ره ولید خبر رسوله و زکه چې دا خبره یقیني ده چې هغه شخص چې الله دې د خپل اسبند معجزه ظاهره کړي دا اظهار دی معجزه دی د خپل اسول کې تصديقا له فی دعوه رساله چې الله تعالی مقصود په دی سره نسبت دې ستوي د دې د شخص په داوی د رسالت کې و په نو کله نسبت د صدقه الله تعالی دته کوي تشدیق معنا نسبت الصدقه چې نسبت د صدقه دته کوي نو نفس صدقه په دکی وی کنه نڅه کله نفس صدقه د دراغې فيما اتابهه من الاحکام نو صدقه کوم شی بند دی اتیان کوي نو پېره کې چې نفس صدقه пайда اس نو دا به موجب به مفید علم دی 파رنی هامه خو وي نو ځکه ماتن رحمت الله علیه و الیه چې به موجب دی علم دی 파روي او دویما خبره چې دا به مستند دلیل لروي استدلالی بولیوي وې دې وجنه چې دا موقوف د په دلیل باندې دا موقوف ده په دلیل باندې خو لیکن په دې باندې و هم پاسید پیدا کده هغه و هم په اساس دا و چې دا موقوفي په دلیل باندې نو دغه توقوب په اعتبار د نفس الامر واقع سره ویني نو مطلب بداوی چې الله په نفس الامر کې یو پیغمبر پیدا کی واقعی کې یو پیغمبر موجود سی نو د خبره بو بغیر له دلیل نه هغه مفید دی علم او دی یقین نوي په واقعي کې بوم دی غره دلیل وي ول امر ليس كذلك خبره خداره نه نه پیغمبر چې الله تعالی کو واقعي کې موجود کی نو د خبره موقوفه په دلیل نوي که دلیل وی او ک نه وی ها او په دله دلیل وی او ک نه د خبره مفید دی علم دی ده او په دې موجبه دی علم د پاره ده نو د استدلالی دغه معنی دا, دا سینره نو د رغه ازاله دی وه م وکړه چې مراد له استدلالی نه ده استحزار و استحزار انه خبر من سبتا چې په ذهن کې ته دا خبره ذهن چې په ذهن کې ته د دې خبره استحزار کوي نو په ذهن کې د دې استناد دلیل تراغلې وي په واقعي دا په دلیل نی موقوفه په واقعي کې د پیغمبر خبره بغیر له دلیل نه موجب دی علم دی فاروي موجب دی یقین دی فاروي خو چې استحزار په زهر کې دی خبرې کوي نو بیا به د دلیل غواړي نو اغه دلیل به دا ورسره چې دا خبره دی اغه چا ده سبتر رسالتهو بال معجزه چې دیغه رسالت ثابت شوی په معجزه ده وكلما هاد شانه په هو صادق ومضمونه واقعنا په هاذ الخبر صادق <تصفيق> و مزمونه واقعنا او په نو دا دلیل چې شورا او کبرا ده او نتیجه ده په اعتبار د وجودی ذهني سره ده په اعتبار د نفس الامر سره نه ده نو لهداغه دغه و هندشک نه کی چې د استدلالی به دا معنی چې په واقعي کې به د پیغمبر خبره په دلیل موقوف وي چې که دلیل وو نو دغه خبره به موفید دی علم وي او هغه به صادق وي او که دلیل نه بیا به ولایاز د خبره کاذی وي او هغه مفید لپاره دی علم نویدا مطلب نه ده بلکې مطلب ده و استیحزار انه خبر منصبتا شکل ته فزهن کی دی حضور کې نو استیحزار فزهن کی کې بیا بت د سره ذکر کې استناد به دلیل ته کې دا خبر دی چې دی غیر سهولت معجزې ثابت شوی ده او څوک چې شان دارنګ وي خبره صادقه وي مضمون نو د دی پیغمبر خبره صادقه ده او مضمون واقعي ده څو خبره اوسوله درې خبره اوسوله نه دوه خبره ته لته ځهنه واخیسته یو دلیل را فار د دوارو د اوغانو د ماتنه او دویمه د فلوه هم وکړه دریمه گو تاسو ویل چې هغه ته اند مرجه ده نو د یای علم ثابت به هغه علم چې ثابت وی به په خبر دی رسول سره نو اشاره وکړه دیتہ چې به کې ضمير خبرو رسول ته راجده دا د یوجب العلم الاستدلالي کته کوم استدلال ذکر شوی دا استدلال ته نه درجه او د فد سوال وکړه سوالدار আজি معترض یی چې کله ذمیر دایر سی په مابین د مرجی قریب او بعید کې رعایت د قریب د اولاوې له بعید نه نو استدلال دا د تقریب راغلی دا نو په کار د عادت ذمیر د تراجی سی حالان کې راجی کول د ته صحیح نه دی مفصده معنی لپاره دا زکا معنا داسو چې اگر علم اثابت به چې اگر ثابت ویل استدلال نه هغه به مشابه ویل علم سره چې هغه ثابت به ضروره وي نو ثابت به ضروره خو یقینی وکنه وي. نو چې یو علم د استدلال نه راوته لوی اه دا به هم یقینی وي حالانکه د دغه سنا ولید استدلال لپاره جدل او سبسته او مغالطه راغله حالانکه دیغونتکم قیاس مرتبسی نو دیغه په یغه باندې علم اګه یقیني وي دي وهمي مقدمات نه یو قياس مرکب کې دي غلطو مقدمات یو قياس مرکب کې نو لېګل اګه یقین حاصليږي نو تسنګ مطلقني اي چې ول علم ثابت به علم چې ثابت وي په استدلال سره ها داب مشابه وي له علم سره چې اګه ثابت به ضروري وي په تيقونه وسو لکه دا یقیني وي نو اګه هم یقیني وي په پدله ذکاتی دی استدلال یو نوعه جدل او سفسته ده نو اوس په دې جدل کې یا په دې بل نه سفسته کې التا علم راځي نه نو دا کلام چې یوزاهی العلم ثابت به ضروره دا کلام نه ده سې د راغې د دیني جواب وکه حاصل د جواب اداده چې اشكال به د التا ورېدو کبه هي زمير دا استدلال ته راځي وي خو به هي زمير رسول ته راځي دا نو معنی ده چ اگر علم چې په خبر د پیغمبر حاصل شي اغه به مشابه وی له اغه علم سره چې اغه بداحته حاصل سوی وی په تيقن او شوبات کې د کسنګ چې به ضرورت کې یقین او شبات وی د پیغمبر په خبره کې به یقین او شوبات وی د قاعده مغمنو چې کله ضمير دایرسې په مابین د قریب او بعید کې نو فرعایۃ القریب اولا من البعید دا اغه وخته اېزا لم یمنعنه هم مانع نه وي خدای ویلی او دلته غمانېو موجوده چې هغه په ساده معنی ده نو د دې وجنه د غزمیر مرجی بعیده ده مرجی خریب ته نه دراجې څلرم غرض مګو تاسو ویلې چې وځه حد کلام د ماتیند په امثله وسره چې به ضروره حاصل سووي علم په یو شی باندې به ضروره راغنی وي دیغه لپاره په مثال څنګه په لیک په سترګو یو شی وي نه محسوسات یا بدیهیات او اولیات راوخل الکل اعظم من الجزء. یا متواتره ترا واغلام تنظیم مګو تاسو ویلې چې دغه دی سوال او تفریده په ما سبقه باندې سوال درازین چې صباتم په معنا دی یقین ده تېقونم په معنا دی ثبات ده نو د دوړو معنا یو ده نو چې کله د دوړو معنا یو سره نو علما او د قانون ویلیدا چې کله مفاد او معال دی کلامینو یو وي نو په ذکر دی یو سره بل نه استغنا راځي چې کلاماتن رحمت الله علیه لپس د تقون ویللهله نه بعد د ذکر ځکر کول لغو مسترک دی د راغېله جواب وکه من ه جواب وکه نه منم دا خبره چې مفاد او معال دی دی کلامی نو یو ده ځکه ضایمه چې تیقون تي د د پاه مررج ځان ته ده او د دغه ساد د پاره ځانته ده تقون معات ده چې احتال دی نه قزننه لري او د صبات معه دا ده چې دا په تشکیک دی مشکق ځایله کېږ نه. نصوری په پ تا یكن ما نه دادا چې دا احتمال دی نقض نه لري په حال او ثبات ما نه دادا چې هغه په تشکیک دي مشکک زایل کیږي نه نو احتمال دی نقض نه لري په معاله په خبرو دې مطلب زپو نه شو ما دې خبرې مطلب دادا چې لا کسنګ یو شی بداحتن ثابت سي نو هغه یقیني ني نو دې یقین ما نه داوي تيه احتمال دناقیزه په حاله منلری او دارنګ په مالم نلری او په نفس الامر کې يم نلری او نو دا کو یودات یا یودې د پاره چې دا به یعتقاد جازموي نو د سيبم نوېت په نفس الامر کې احتمال دناقیز لري لکه جهل مرکبه او د سيبم نووي هغه په حال احتمال دناقیز لري لکه زونه او دسه بم نوئیت په ما اعلی احتمال د نقزری لکه تقلید نو د ماده خبر مطلب داسه چې هو علم بم معنا د اعتقاد, اعتقاد مطابق الجازم صداغه علم ده په معنا د یعتقاد سره چې اغه اعتقاد او یقین مطابق وی جازم ثابت وی والا که یعتقاد جازم ثابت نس نو یا به جهل یا به زنو ګرځي او یا به تقلید او نو فہو سر یتفریو کړه په ما سبق باندې چې مراد مله یقین نه اعتقاد جازمہ ثابته ده نه تقلید ده او نه ژوند ده او نه جهل مرکب ده ځکه په یغو کې احتمال دی نقیقوی یا په الحال یا په مآل یا په نفس الامر کې او پدې کې دغه یو نم نه موجوده نو چې نه ده موجوده نو دا په معنا دی اعتقاد جازمہ ثابته سره ده زه یې هم خبره واخیسته ماته رحمت الله علی سو خبره وکړه دوا یوه دویم حکم ذکر کولو لپاره د نوې مذکوره او دویمه دفعه د سوال وکړم شارح رحمت الله علیه تنځ خبره وکړي دلیل ویل لپاره د اغه دوه داواګانو د ماتنه دویمه دفعه دی وه موکړه دریمه دفعه د سوال دعو دعو در در او تاین اند مرجه وکړه څلرمه مثال لپاره د کلام د ماتین ویل او پنځمه ذفه دسوال وکړه او تفریح وکړه په ما سبق باندې چې هو علم بمعنى الاعتقاد المطابقه الجازم الثابته و <تضح> اما كونه موجبا للعلم او هر سدا خبرات سدا بموجب موجب دی علمي فلل قطع لوجد يقيننا بان من اظهر الله بان من بشك اغ شخص اظهر الله تعالى سي الله ظهور کړه د معجزې په لازده باندې تصديقا له ان الله تعالی مقصود په دې سره هغه نسبته د صدق او د لرا په داوی د رسالت کې نو چې تصدیق د صدق را نسبته د صدق را غي نو نفس صدق به خامخای کنه نو کان صادقنا نو ویب صادق فیما اتابه په هغه چې د اور بندر تکړیداله احکامونه واذا كان صادق نسكلا صادق لا يقع العلم بمضمونها قطعانا ييقن بحاصليه علما برضي فمضمون دي احكام بنده بطريقه دي بتا تو قطعيت سرا واما انه استدلالي نهار سدا خبره سدا استدلالي ده فلي توقفهن لدى وجناس سدا علم مقد في دليل شابول فنفس الامر كبو و استحضار منا او پ و استحضار انه او پ استحضار د دې سره په ذهن کې چې انه خبره منا چې دا خبره د هغه چا د ثبته رسالتو چې خبره د صاحب خبره د هغه چا د ثابت سويدار رسالت د په معجزاتو باندې او کله خبرن حاضر او هر حق خبر ځان دارنګوي هغه صادق او مضمون واټي نو دا هم صادق او مضمون واټي دا ول علم ثابت به اغه علم چې ثابت وي په خبره رسول باندې په اشاره وکړی ته چې ذمیر استدلال نه دراجه یوزوا هینو د مشابهی لو اغه علم سره چې اغه ثابت وي بي ضرورت به لکه محسوسات او بدیهات یا لکه متواترات في تيقن و وشوباتې په تيقن او په شوبات کې معنی د تيقن عدم احتمال النقضه في الحاله او معنی د شوبات دا چې اغه عدم احتمال احتمال النقضه فلم أي عدم يحتمال, الزوال... عدم يحتمال الزوالي تيغى عدم يحتمال الزوال ده پتشك ده مشاكك سره فهو علمنا نولدين داره ثابت سوان و ده تفريده پو ما سبقه فهو علمنا نداه غا علم داسه پو مانا ده اعتقاد متابقه جازي ما سابت سروي و إلا كجرته اعتقاد جازي ما متابقه نوي لكان جهلا مركبا نويا بجهل مركبيا بزنيا بتقليدوي فإن قيله